سوئے ابراہیمو دا مکی صورت دیں او سوال اسم په ترتیب کی نزول کی دا دعاویا دیں پزر سور نوحنا نازل شو دیں د سورت مکی صرا سوئے رات کے آخر کے صداقت د رسول بیان شو نو ابراہیم کے تشجیف تبلیغ دا مسله بادري سره قوم تر سوال واني دا شان رات کې اد الله خليه بيان شو نه دير صورت کې دليل نقلي به اني په مسله توحيد باندې دا شانتي سوري رات کې بيان د توحيد شو د ابراهيم کې زجر ور کوي اغه خلق کلا چې توحید کې جګړه کوي زجر للمجادلین جګړه کون کلا زجر دې کر کوي دا شوره پت نمک کی سرا داوود سوره ترغیب التبلیغ دا, دا مسلا قوم تبا درس رسول وانی خلاصہ دارا سورت اور کی تمہید دے او بیا سلور کراتا لفظ عالم دے یوز لے وګورې لفظ عالم نه میاتنه عالم یاتې کوم نبا اولذین من قبلکم پدې کې زیاد ذکر کای مال انبیہ دیو د انبیا لم سلام سره جګړه کړې هغ پر سره جګړه کړې دریم علم ذکر کئ ان ولسم علم الم ان الله خلق السماوات والار ذریم علم کی زیاد ذکر کئ فیما بینهم خپل میں انکی و جګڑے کئ شذان بیا اوسر جګڑے کئ خپل میں انکی و جګړی دریم علم ذکر کئ سذور درشت سماتنا الم سیدریشتم یادنا عالم تراکه فزر اب الله مثلا نو او دې عالم کې ذکر کوي امسهلا مثال ذکر کوي توحید او مثال ذکر کوي له شرک ال امثله الفریقان مثال نبیاني بیا څورم عالم ذکر کئ آتشتم یادنا ایا ادیشنم علم ارم ترائے الذين بدلوا نعمت الله او دے علم کی ادلہ حق دی ذکر کئی فمسلہ توحید باندې اول علم کی جدال مال انبیاء دین کی جدال فی ما بینهم او دریم علم کی امثلا سزورم کی ادلہ اقلیہ سورۃ ممتاز دے واقعات دنیاوی اخریہ بان لے دیس صورت کے واقعات دنیاوی اخریہ بیان شوئی دی دنیا کیا الله عذاب انو اور کر لیا خیرت کے اور کئی دارنگی صورت ممتاز ہے فمناظرہ دا شیطان رسو جے کی رازی دا شیطان مناظرہ دی کرکی قیامت کی اوزا و شانتی صورت ممتاز ہے فلفز دا سرور کرتا لفظ دا علم پا سورت کی صدور کرتا بیان شیئ دیں دارن کی سورت نمتاز دیں پا بیان دو اولو آیال دی برایم علیہ السلام چاہی بیابان کی پریخو دیوں اول دا سورت کې تمہید دیں او دیکی ترغیب ورکی قرآن تاول علیف لامرہ کتاب دا علوی کتاب دیں را لے گلے منگتا تھا سذر هغه له دې راغلي چې خاطيان دایرې کې ګرځي دې راغلي چې په غې کې واغلي خلکو په سيصې مارا داو نه دې دغه ری جن یا فارچو کې خلک د تیرون رڼا تا خلک په تیرون رڼا تا دا کار د پیغمبرو دا کار د پیغمبر دوارسه و یې رمنګ نبي جنونو یو تر ته مو جی ان دام کار چې د مولای ته کوي دام ولا دي د مولا کار اکثره ای توخری جن ناس امنه ظلمات تلنن او باسي خلک د تیرونه رڼاتا د وب خلک د تیرونه رڼا ترواسي د شیل پرد کوي د بی د پرد کوي درس مری واجب برت کوي توحید سنت یکو خل کو تابع یعنی دام ولا دي ته په دې نه پرانو ورلو نظر واچا دو علماء دا علماء دي دا اوسره او شاده اوسره مرسوکا بين رب بين بوګم در خپل الاس فراتل عز ال حمید لا ري ذروثه لشي ذات الله ذاته چغدرا اغسري چې بري یو وخته علاقت کفرو درذاب صف زي رقيم منكرينه تا او زجر و کئی محبیر و دنیا تا آگا سانی چه خوخکڑی دنیا پا آخرت او بند دیگی داللہ ده کتاب نا دنیا خوخکڑلا نا داللہ ده کتاب نا بنشوی دی یہ سدو نا متعدیم او بندو بندی خلق داللہ ده کتاب نا و طلب کئی پدی کو گوالے دا آگا سان خیض ورحالی مبیدو پا گمراہی زرکی دی وما رسلنا من رسول او ندلے گلے منگا من رسولین استاذے اللہ بلسان قومی مگر پو لے جا دا قوم داو دا قدعو دا سورت راخلی ترقیبی تفلیق ما انبیاء لے گلنی انبیاء می لے گلنی دا قبل قوم پا لے جا قومی کما لے جاو پا اغلی جی می لے گلنی یو بهین له مونږ چې بیان وکړی تا نو mula دے خپل قوم ته بیان کې لهجه د قوم قوم بوختندې پښتو کې ورته بیان وکړا قوم دې پردو په یي کې کی پردو ورته بیان وکړا دغه په لهجه چې هغه کې نه د قوم په لهجه دا یې په لهجه پښتو کې ورته بیان وکړا دیو دو کلمي مانا په اړه وي کوي لا اله معبود بر حق مگر الله نو نست بوختو شو او معبود عربی شو او مگر جوړ دو شو او الله بیا عربي شو نو دا یو کلمي مانا په دو دو جوړ جو شو په دې خلاص کوي پوختو کو تومانو کچی اعلان یا دوی حاجت روا تا نشتہ حاجت روا نشتہ دنه په نو نقصان رسول الله مگر یو الله پوختو کې تفسیر ورته وکړه پیدا نشتہ خلک په سلامانی پو وکړه ا درې پر جبا دیو را چې یودہ بیان کی دو تا فین و ازیو اللہ نو گمریخ کارکہ اللہ چاکی چو غاری دا و دا بیان نروست و سوک اللہ گمراکی یو ذیو اللہ گمریخ کارکہی خطا کی بغپلا شیطانی خطاکہ اللہ پکی خ کرکہی ذگا نضبط اللہ تا پی اعتبار دا خلق سر کی چا الله پیدا دا کون کے او اور دیو ذیو اللہ نضبط شیطان تا کی فی اعتبار داوت سر چاکا داوت اور ویا دی مېشه لارخې چا جو ورې لازور دی متون والا ولا قد رسلنا واس واقع موسی عليه السلام ذکر کئ تنویر په صورت چې موسی عليه السلام په قوم تمصر کړه ترغيب التبليغ تمصر وراسو یقین ماله ګره موسی عليه السلام بدل له فرصت را جوبا صفل قوم زیرون رڼا تا وګوره موسی عليه السلام تمام دې چې قوم زیرون رڼا ترواسه ہر پیغمبر دا کار کر لے دا ملاک کار بوم دائی چی خلق بدا تیرون رنات رو باسی پنور کدیو در آبی آیام اللہ پا واقعات دا اللہ دا اللہ, اللہ واقعات پا قومون کی چا اللہ قومون نیولیو پا دیولا پنور کام واقعات ایام پا مانا دا واقعات بسار اللہ کسالی کوئی حماسی والا شیر دیں ایامنا مشهورت في عدونا ایامنا مشهورت فی عدونا لھا غررن معلومات وحجول زمن واقعات جنگونا اگہ دشمنانی کی مشہور دی ایام بہ معنی واقعات سرا ایامنا مشهورتن فی عدونا لھا غررن معلومات دغی غرر دی معلوم سپین والے معلوم او وحیول او داغه ز دا پاره پانځیب ده دا سی واقعیات تیچا خلک پیجنې چې دا شی دي نو ایا نور څه واقعات باندې ورکا په اख्याطو دلان یتینن پدې کې لا تین درېلې ز پاره د هاريو ډېر صبر كون کی سب بار وګورا څنګه مبالغه راولنا وله باب د تبلیغ دې مسله برسه نو مسله را سوال غوړې دا معمولی کار نه ده چې خلک وتا تامین نه چاين خلک وته په خیراله ونه تا مسله به یعنی خلک به خلاف کین تپه سه کې ډېر صبر وکین شکور او شکرگوزا ده بارداریو داوار صبر کوون کې شکور تعزدار دلنا تذکیر نیام، موسیٰ علیہ قومتا بیانے، تبچ بیانے، او دا اوس تسکي بیان موسی عليه السلام په قوم ته نعمتونه بیان ته به چې بیان کې نعمتو بیان وګور الله سردا کړی دا کړني کلا چې موسی عليه السلام قوم ته یادګنې نعمتونه الله پتا وسو کړه خلایخ اخلاص په دې فروانيانونه اسوي تاسو درنه کاراځه او زبحه کولی پی پی پی پی پی پی ساسو بچي ژوندې په پرکولې جنګي تاسو ژوندې پرخولي او بده کې تاسو هم مشقات او ستذرم نه লই و تازنا داد موسی علیہ السلام مقولہ را موسی علیہ السلام قوم ته تکلیف وی ویس تازنا رب وکوم کل اعلان کو سسرم لين شکرتم ک شکر وکي یاد وکم تاسو ولين کفرتم ک نا شکر موخړان یقینا زما ذوال سخ مولانا روم هم وی شکر نعمت نعمت ابزوکنا کفر نعمت از کفت بیرو کو ند نعمت شکر ده نعمت سیوا کوي جنا شکر يو شي نه لا نعمت د لاس موزي وقاله موسی نو موسی عليه السلام کفر کو تاسو ها جتما کی روان لغنیون الله لغن حمید به پرواز او سہل شه نباول جنہ خبردار کسانو جتاوسنه مخ کیو قومن و اہل سلام اجیان وسموجان دوس علم اول علم ذکر گئی جیدال مال انبیاء چېانب بیا اوسره جګړې کړې دي انبیاء م وسره کړدا نو قومن اوسره جګړې کړې دي تا سره و جګړه کئ استاوه مخالفت کئ اغسان ج رسول دیونه لا علمهم ندی پو په دیو مگر الله دان بیا لم سلام صحیح علم در الله سفرې علماء چې نقل کړي کتابونه چې نقل کړې یو لک سړي زرا دا تخميني دی اٹکلی اندازتن 29 نور سینم خدا الله سفرې قران وې لا علم الا الله ندی پوہ پشمیر دا امبیاء مگر اللہ راگلیو تا رسولان دیو پتلیلو خارو پا رد دو عیدیو نو اپس خلد بی لحسون اخپل فی افواهیم پا خلو اخپلو پا خلو باندی لحسون اکی خودو امبیاءو تا بی چپ منتبیان مکوئی پا اپس بی اکرو لحسون اخپل خلو اخپلو دو مطلب یودا واپس به غلاسن خپل بخپل اوخلو امبياد به شروق چپ خاموش زمون په جمعات کې بیان ما کوئی دې واپس به غلاسن خپل بخول اوخلو چک به پیلګو بخپل لاسونه باندې چک لگو دو ګسې د وینا لګو سوبني اسرائیل کې براشي محکم تلوال امران کې لاسنہ پخلو کی او بسرو دو جی دو چکنا دا دیر دا دیر پلاس چک نہ د ډیرو حسین د ډیرو حسین په چک پن چک لگاو حضرت رشید رحمت کی اگے اوځے کې ما بیان کوم نمخه سپیر نازخ پلاسی کې چو چکې لگاو ډیرو حسینا په ځان من چک لگای دره مطلب داون وه عباس بیا ګرو لاسونه خپل په خپل اخلو د د خنداانه خندل به نولاسپې کې خو چې خلله مې کولا نه شي لاس پ خللو خللوو کې اپسکو د خنده دوج نه بیا پور به خندنی کوصده معدم ده اپس لاسونه خپل پخلو د بیا د اوغو پخلوې لاسونه کې خو چپ منږ ته بیایانمه کوئ دا اوخلی ټ پیکري جممات کې بین نه پریښدو بیایان ته نه پریښوددو. ده صدور مانه. واپس باقل خپل نقبل و اخلو اشاره به Labor אחما سطح یا واپس به استونا خپل اخلو اخلو در اردو غوسی اینا. یا واپس باقل استونا و اخلو دور در خندانه اینا. خندالا اینا دفع و اپور اینا. اعود صدور هم لاپس باقل استونا و اخلو در ام بیا او. عند من سطح اتوا ته Wirin وقالوا اولي ودي يكن من كفر كوا باغين شلگرے شیطان سب باغين او يكن من گا پر داغنا چمن ورتبلي اگے تاج جنن کیوں نويل رسولان داغي ابل لا شک اے اللہ توحید کے شک کوئی پیدا کون کے اسمان دو کو برابر ہے اللہ تعالی سو جبا کرن کیتاب استن من ذنوبکم تو گناون استاسو اللہ ويا اخركم تاسو سکیت اسونی تیمائنتا قالو نووی ان انتم الا بشر مصرنا نیم مگر زمو شانتی بشری او واردن تسو دونا چوارے من داгина چمون دیو باغ مشران دادان بیاو سرشرو زمون دا مشرانو دین طریقہ خراب ہوئی رات لو کے تاف معجزہ کاران و بیترو سران و, و دیون یہ مگر بنی ادمی ساسوشان لیکن اللہ احسان کئی پومپ آگا چاچو وار احسان دخول و بندگان و مومن اللہ احسان کرلی وحی راتہ کرلنہ دین رات کرلنہ وما کانا لنا اوندی مناسب زمنگا طاقت کی نشتم و طاقت کی نفیت تصرو چراتو کتاو ستابی سلطانین پا موجیزاں مگر پوکم دا اللہ او خاص پا اللہ زاندی اس مومنان او سې موږ راځې ځان منسور پهالنا او وقدره دان لار سم کړې موږ تعال الله ا دان لار سم کړل موږ تا سم کړې موږ تا روض زار او هودلې موږ تا لارې زمونګه دوه ماري پد او خامخا خپل کیغو باغ تقریبا رسې مونږ ته لنسبر نه کې لام نوني راولل خامخا څوار وکورم ابي عليه السلام تکلیفون رسول رسې دلني خامخا صبر کړل او خاصه الله زاني اوس په مؤمنانو نو ویلا که سانو چې کافيران او سران خو ورتا او کوتا اوس د راز مکه نا يا بشي زم پدين د راز او کو شروع په زمون طریقه نه منه وَوَحَا اَلَيْهِمْ نُوحِ لیکن علاقت او نو وکړې رم د نولیکن نهظالې من العلاکم مظالمان پرووامه کوي مخالبتې وکو علاقت پ رامه وس کې نه نه کوم اووم تا سره په د دپار دغه چا زما د پیش دومانلیمن خاف مقامي یریږې زما د پیش یا لیمن خاف مقامی یریږ یام زمانہ پدوں جرے گی دو درے دو زمانہ پدوں چدی نہیں ہریگی زوبی علیمی ما زوبی پوئما وقاف و ایدو او او ا تا و انید ار یون جبار سخ انید مانید الالدین مورا ی جہنم اخوالد نہ جہنم دے سکول یوشات میم سدیذ او تبو ونی زوی تبو ونی زوی دوو پجب اولنیزی ور کولی کی یتجراو فغورغور ب تیرے دل را او راجی با تعالی مات دمر جانم کې ور د مرګ علامات راضي من کل جانم دار طرف نا و ما او بمیت نو به دې مړ کې دونکو چې خلای شي ظاهري معنی صحیح راضي با د مرګ نو نه به کې چې مر راغه نو مړ کې دونکو څنګه نه دي چې مرګ ور تراله نو مړ کې دونکو څنګه نه شو اوري نو جوابدار مرګ علامات برازین و نباې زمړکه ژوند کې چې اخلاص شي د دې سم ورک بنای چې اخلاص شي او د تقریبا په معنی شي او می وراي مرګي او ژوند کې او مرګي او ژوند کې او می وراي او مشکلذنا عذاب دې صف مسلذین کفرو مثال د کافیرو می ربین چې قبره کړ دې بر هم اعماله ته جودا مثال مصر لدینکا مسل اعمالی موضا حضر دے مثال دا کائپی رو پشاند آملن داغی دے اعملن سو اعملن دا دیو کرماء دین پشاند دیو اشتاد دد بیر دی سخشیو پاکواند باد پورست دن دکے ایرو بانیچی او خص خسی کی ویروز این دسی مثال دا کائپی رو دا اعمال نوددي اعمال ش انت مثال ده کافرو نه اعمال ملتاس نسکلین ده کافر بتاس نسکم مسل لجنا کفرو کا مسل اعمالی مثال ده کافرو پہشان زامل نوداږي جي اغامل نه سوں کرما جن اغامل نه بشانديرو سبشه په دې نه بعد په يو بو راستوند کې ناغيره واولوزي بعد راغېره واولوزي دا شانتي مثال دیدم او نه ول او دا عمل نشانتي مثال دیدم کافرو شو دا کافر با الله نه سنبوت کی لا يردون لا ازن بر کی دا نه چکل دی پیسې زاله کدا هو درال بهینو دا ګمره ایدل لري ان ګورې چې کنا الله په لا کړیا اسمانو د دا هو غړی الله نو بو بیتاس سورات تهږي په پیدایش نیدار کار پړلمان گرانه وبر عزول الله فکره وشي دي او الله تاج پهونډه ټول به الله تعالی شي وقاله ظوافا نو بويا کمزورين اگسانو تا چوي ديو ان كنالكم دوس ديم علم کې خپل میند کې جنگ دي کړې دې دالم په مابېنو په خپل میند کې او په بل را لګي دي کمزور بزو مالدارت او به هغه جوابا لژن استکبر او کټان ہوتا چوړی دی ان کنالکم تبا منگو پتا صبح سراوان ان کنالکم منگو پتا صبح سراوانو. اصل کې تبا ته طبي نه طبيس کیتوي سمر پسمن دی وای منگو متا صبح ټو فنوار تا صبح علن تم ایتاسو مونونو اننا زری کون کی زمون نا دادا ودا الله سره برابر نو بو دیو دوان الله کمه تعالی سره مکړه لار بو سره مکړه برابر دفو چې پریات کوم او یک لیکي کوم نشت منغ درایم ما هيسا نشتہ منغ درخلاص ایدل زمون بچاو نشتہ اخلاص نشتہ وای کسو آخیزی کر کئی دا شیطان شیطان بسی برا شی نومی دوشی شیطان تا بوی کترہ لسکو لیشی ناغبت تفریش شروع کی او بوی شیطان کلجی پیسر شکار بیشکار لا لوس کڑھو تاو سر لوس حق او ما لوس کڑھو تاو تو فاقلبتو کمو مخلاب کمو ما دا سر لوس کڑھو او خپل له سر ته او نو زما پتا تاسومان زور زما خو به زور نو مگر اند دا اوکم ما به سڅوکلهتهستان نو تبول بهکوو زما ما به درګه سووک دین ته ار شي او ما به پ کې دیل کارسووک کوې تهتیار شي په نومونې ما ملا ته کوی ملامت کې خپل زانانو نه. نماذو بیمصریح کوم فریادر او نه تاسو نوصریح یا فریادر زمان اني گفر ته یقینا ما انکار کړ دې ما شرک نه چې شریک کړم تاو داغه سر بوخا یم ان انکار کوم چې ما تاوسا نووی دې چې ما دا لا سر شریک ما هو تاوسا نووی دې ذینکار کو بیمائشک تمونی من قبل داغی چھ شریکن تاو ذا اللہ سر بخازینکار کو جما تا سنویل جما شریکئی زین زینکار کو جما تا استویل جما, جما, جما, جما, جما دا اللہ سر شریک جوڑ گئی دین ما چھ نہ فو ان نه کفردو انکار کوم به معاشک تمون من قبل دا شیری جوګم تاسو دا سر بوغا ز دې شرک نه انکار کوم شریکو نه انکار کوم ان الظالمین یقینا ظالمان ذوالعذاب دردناک او ذنبشی مومناں چې عملی کړ دی خو جنتون ته چبیږی بناندا ګینا وله همیشه دې کې په کوم د خپل رب تحیتوں فی السلام پیشکش د جنت یانو په جنت کې وسلام یو بل سلام وای دا دریم عالم کې امثله بیانې مثال بیانې دو توحید او مثال بیانې د شرک علم ترات نه ګورې سرنګي بیانې الله مثال د کلمې پاکې لا اله الا الله که شجره طیبه دین په شان داونی مزیدار ده اصلوا صاحبتون چی مون داغی کلکتے و فروافی سماو سانگی داغی بردین سانگی بردلین توتیو کلها ورقی میوا کل لحین ار پوکم درم یو ونشوا او یوز مکشوا درم داغی دا پارا زیلا درم داغی ویخ بیا دغونې خاونه او دونې میوي د ایمان مثال پشان دې شو ایمانی مشاابق کو دوې سره دړه مثال پشان د شو وونه په ځمکه ک رادي ایمان پړه کې ضررغونږي زړه پشان د مکې او تصدیق هغې پشان د زیلی شو. دو وین د پارازيلي بغیر د ذیل نو وره نکله کی بغیر تصدیق نه ایمان نکله کی او د وین د پارا وی اقرار شو اقرار مشابه کو د وی سره د ایمان د پار عمل نه عمل مشابه کو چا سره د خاخونو سره او د عمل ثوابونو دی بدلی د دنیا او د اخرت مشابه کو د سمره سره نشون وجهان کې شیخ تفصيل کړل تشبيه ور کړې ایمان د دې سره يا ذري مولا بيان الله مثال نخلقتا جفار جن والی او مثال کلمې خبيثين پلېته تشرغ د کلمي مثال پښان دونه دي کبې سین د ناکارا چړولې شي منفو په لار دې پاس مکنه او نه دې دره قرارې د شرک مثال په شان پا دا غمار کوڼه دې سری راشی په پاس سره واړې مکنه او ښې د شندې مشرک سو بنیاد نشتا ختمه اوری به بنیاد شي نه معالمن قرار لکهي الله او مومنان اوه نه لکه سرا چې توحید ده په دې حيات دنیا په ژوند دنیا کې او په اخره او په اخرت کې لکهي الله مومنان اوه نه لکه سرا دنیا کی امک و ژوند دنیا کې هم کله کوي او په آخرت او په آخرت کې د آخرت نمرات قبر ده قبر کې پدې کې لګې سوال په قبر کې کومې نه نه منافقان نه دي کافرونه ټول نه دي نه ته منافقان او نه مؤمنان خو سوالي او د نور نو زورنه ولور کوي پازاباخه کې او کله چې زموږ منافقنا سوال کوي دی وای ها ها لا دري ما ته پتنوا مراته منافقته قراديات معلومات شتون نو سوال کوي مؤمن نوم کې کافر نوم کې یوسف بیت الله الذين امنوا بلکه الله مومنان پس بلکه په توحید باندې او قبر کې لکای نيات دلیده په اسباد دازه به قبر یہ قاری کہ بولا اللہ عذاب ہم او بدلوں مر گئی صحابہ نے بولا مر او لکے اللہ دی ذرا مرے کول علماء بارک راضی تم سے بذے و ثنائے بہتر کتاب نکل لے۔ داربار کے دایک مرز مرز الموت کے فروتوں ہوں سورۃ ابراہیم المستوں نوچی دی آیات تراغن سیور کو جو سبیتو اللہ واللزین آمنو بالقول صاحب دی پو ایناک لگی سرا پا جن دنیا کی او په و پی لآخرتی پا قبر کی قبر کیوں پا دیکھ لکی و یو ذل اللہ ظالمین او قطع کیا اللہ ظالمان لرا و یفو الله ما یشا خکار کیا اللہ و یو الله اللہ د اخکار ظالمانو حاکل د الله سنی دغ ګمرې سرګندول ګمرې ورله کار کوي کار کې الله مر د او کیا الله چې وواړی د ظلیمانو ګمر الله کار کوي او ګمر ورله الله کاره کي سه مخلو ته و شرم رسای کې چې دا داور صلی اللہ کی دنیا کی گمرئی ورلہ مخلوق تو سرگن دیکھی یو سبیت اللہ واللزین لکہ اللہ بالقول صاحبی قول صاحبی سے تصیر ہو لا الہ الا اللہ اقرار بن نبوت فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی و جن د دنیا کې و فیل اخرته ویند سوال په قبر اندل جمهور اخرت نمراده نه قبر ده چې قبر کې ودنه سوال کې ناوکه ویسې کې مضبوط کې تسهیل جنم دا غسي جمهور دا فیل اخرته نو سوال دا قبر غسته نه او ذل الله او خطا کې الله ظالمان او کې الله چوवाडी علم تر الینا سرور علم ده او پځي غو سو ا ذلتی گرکه اخ لیا اینه ګوراګه سانتا چې بدل کړهږي نیما د الله په کوفر د الله نعمت په ناشکری کوفر بدل کو وحلو قوم او داخل کړيږي قوم فل پر د علاقتا جانم تای جنکی وېتا او بدجه قراره او جاعل الله غرزورې جان الله زر اندازن اندازن شرکا دنو د دپاره خطایشي د دا دا لا نه نکل ووا تمته پیدا واخلئ په د ممسیررو کو میارستا ورتهدي پ لبالدي نووا زما بندیګو ک سانو تا چېمانې وړ دی او په بندې کې دمانځو او خرچو کې دغې چ ورک ل ما ته من قبل لیا مون مخکې را تو لا به اون فينشتلين دن پايګين ولا فلال اونشتباييګي دوستي بوسغ او عبد الله اخليا الله ذات ايش پيرا کړي اسمان نو زمکي او راوري زبر نو بو راوباسي پدې مي وين د پاره د فراق ساسو پکار کې لگول د گشتې روانه پدرياوي کې بو کوم دال لا او پکار کې لگولي تاسو لرولې لكم او سه لکوم دا او په کار کې لګول د نورڅی دایبینو تا بدار دا تابیدار دی او کار کې لول دشک کوم درک تا منکل ما سالالمو داغنا چې او ل تاسو د لا چې تاسوې نار کې حال چې تاسو مفتاج وئ هرشي درک ذکر خدای الله اریوشه چې سوال دینه کړلې په زبانه حال چې تاسو کمشته محتاج وئ الله دلافر کلي او کوش مې ره نعمتونه د الله نشېخ لا سولې دې لارا یقینا انسان له ظلم کفار ډیر ظالم دې ورنه شکرتا انکار منکر دال دل دلته ته مو رب حال ده منعم علی سرا دمونعنا عليه حال پس د نعمت د سره ناشکر او کوفر نه حل کې برائشیه د سماعات کې ال تتتی <تصفح> مره په حال د منعم سره دمون منعم حال پس د نعمت د سره بهنا و اسغا علی ابراهیم ربي جل اذر بلد امنا او کلا چی ابراهیم علی السلام ای زم او ګرځې د ذکرین درا امینا امن وانا او بچيما او بچيما انا وذل اسنا چې بندګي او کو درغاوونو اسنام د سنم جماړه کله ما او بيدم د نور تعالی من ذ روح چې په روح کې د چا بندګي وشي نه د سنم و یو وسن د وسن عام دی ګټه خبری لټی انسانی او سنم خاص دی په چاپاسې به بنی آدم پسې چې بنی آدم و کې د چا بندې وشي ناغې د سنم و پلو معاطې میں دوالې په سنم و کا ش داکې نهقل کوئ کې کول ماتا تم زالے پو سنمکا پچاچی دی تی ما دراغه د سا سنم شو او کول ماتا تم زالے پو سنمکا پچاچی دی تی ما نو د وسه س شو دغه سنم شو سنم نم یخذل جندنی بوتو او انا ب د نام چې منګه بندې کو درګونو ربي ان نهناربه یکنن د خط کیډې د خلکوونه سوچ ما پس را نو د زما بدارو چا زما فرمانی وکه یکنن ته بخون کې او رحمکوون کې چا چې زما تا ببیدار وکه نه تو بفون کې او رحکون کې ته بر د روس تم راضی صورت حج کی تم دغلا پذرانی صورت دہاجو دیس تم یاد کی پایتنی موری سامین لو سان جان بچ گئی د درگاہونو نا دغن چې بدرگاہونو اچولنی جان بچ گئی چې بدرگاہونو اچولنی چه بدرگونو بانجا چولنی، او سان، اگل تو سندر آگئی، نو شرک پا انواع سارو، چه کلا، ده انسان شکل جوڑکی، او داغی بندگیو کناغی تو بیاسوئی سنم، او کو دا مکان یا دا ونی یا دا گٹی بندگی کوئی، ناغیت و اصن ہوئی قبر داخل لیں تفیوت الیمان بیالی صفقیں شای اسماعیل شید امداغ فرق کر چې چه سنم چه دی انسان پر شکر جوڑ کی ناغیت سنم ہوئی او چې گٹا لوټا قبری ناغیت بھی اوصن ہوئی سوریان حج کې اوصان تک راوڑ لیں او دل تکیز سنم جی کروشو او دل تکیز سنم جی کروشو اې دې زنه میونل واینمني ا انا وذرا سلام اې زماره ربای کینن دی خدای کړ جړي دخل کو نا سوچ ما به سروان شو فین نو مننی دې زماتہ بيدارون او منسواني چې زمانہ فرمانیو کړی کینن ته بخون کې او رحم کون کې اې زماره ربای ما او سولنی اولاد پل پاکندکی چه غیری دیداری ندا پسلوالا ابراہیم علیہ السلام اللہ معمور کو چلار شخ پلالو آیال بیابان کی پریدا نو اخپلی ویبو اطلا اسمیل علیہ السلام حاجر دن انحاو یوزے کی فاتح کرو ابراہیم علیہ السلام تیروان شو حدیث کی راضی ایا را چالو وی یا تکلونی ایبراهيم چاته چاته ډول کړو ابراہیم, ابراہیم عليه السلام جواب نور غي اگر دویم زلې الامن تکلونی ایبراهيم ابراہیم, ابراہیم عليه السلام پدیم زلې وی چې الله تمه والا کړی ا جره د پوس کې الله مرا کبیا دا الا تو الی ابراہیم عليه السلام یې او نا غوي اذن لا یزون الله اوس په منګ الله که الله در ته وی دي نوم با الله نه ورباداي الله وا زمغي پاس کئ بال بچ بیابان کې برې خوذل داгран کار ده غټه ابتلا دلو خلکو ابتلا په لوي کارومانی بیوا دین غریذرین پاکند کې چنل پر سر والا پسند کورسې زدمان کې اے زما ربا یو کې مسلاته چې په منځ کې ده مون نو ګرځې ودونه خلکو تاویلې چورځيږي جوتا هوا یې هوی معنی ګرځېدل خلکو ورن اور ته ورځو مایلہ کوي ورزکم خوراک ور ورکه د میوهونه د اپاره شو ګروکین یې زماره بایکنن ته پوي আজি بټو مون আজি کار کوم او نه دې پټ پاله باندې شیخ قطون بران الحمدلله ذالمون اسیم سبذنا اللہ الہی اغذا چرای کوماتا په بډاوالیمان اسماعیل علیہ السلام اسعقل علیہ السلام یقینا زماره قبولون کیدل چغیدې اے زماره ربا او ګرځېما پابنج کون کې زمانځو زماره اولادن اے زماره ربا قبول کړي زماره دعا ربنا فرلی اے زماره ربا بخنو کیماتا او زمامور پلاړتا او مینانوته یو میکومولی ساب او کله بچبان قایمشي ساب دلې د مورو پلار د پااره بخنو وختلله سر توبه کی مکې دشي چوبی س یاد کې فلمماته باید نه لو کله چېور ته خ کا را ش چې د نمنې بیای بخ نه د وختري داه لو دا چې دا پلار سری کړ او سااسستارو لکه ناغالودی په چې بیا ورته معلومه شه چې دې نه منی مشرک ته نه به خبر نه ورتلي والا تاسبن الله غمان مکو په الله باندې تتقي بو خري ذکر کوي غافلان چې به خبره دا نه چې زالمان یقینا رس کوي درا غورز تا تاسو فير ابو سوانو برغوبودي پاي کې سترګي سترګي بغړج ورتلي موتینه او مندي بو تہ کو نگی وسرونو سرنه وخت دنيولي لا ارتدويلم ترقوم نو واپس کیدنه زرنا ديو عائشه بنت ها دنه بي السلامه پوس گئی چې الله محبوبہ قیامت کې خلک پردکی دشترون ناس یومل قیامت خلک پردکی انزور بازون بادا نو داخلک به بل ته ګوري دغه نبی نبي بي السلامي علم اما کول دې مقنی روسیم دا آیات باندې ویلې چې مو تینا مقنی روسیم سر نه به حق نه هوي بربني شي دیو په خپل ځان سر نه به ګټه یو بل ته نه شي ګټه لا ارتد ظلم طرفوم عافیتوم اورنا جو هوا هغه به خالي ذهوش نه ذهبت وقت مې له نه خالی هوش نه خالي ترغیب التبلیغ وانذر الناس ان يروا خلق ذا اور دینا شراب شیدا نو بوئی ظالمان ازمنگرا با رسو کی منغا نئٹھینے دیتا جو کا تمنو دعوت کا پیغام تھا اور وانش پیغام برانو پس علم تکون نو اے نوئی تاسو ازمن مکھڑی بوخا جنس من زوال تلل تاسو سنوي چې زموږ تل نشتا و سګندم او چې دلی و تاسو يه م ساکين لجي نه پزيون کې ظالمان دي زموږ کړه او بخلزان وتبينا لكم اوحکار شيطان وسه چې څنګه مکرو داږي سرا او ضربنا لكم الامثال بيان کړی تاسو لري مثالونه وقد مکرو او چل کړو دي مکروم چل خپل وایند الله مکروم دا الله سرا مکروهم تدبیر دا مکر دا دیو الله دا دیو دا مکر تدبیر کردو وین کان مکروم اگر چو چل دا دیو لتظول من الجبال چیزای لکیو دا غینا غرنا داسی مکرون و غرنی الله فاللہ دا فکرون نفالا عطا ثبتن اللہ گمان مکوپا اللہ مخلف وعادی خلاف کون کدخبر لوز رسولان و فلسر بیشکاللہ ضرور دے او خوان دا بدلی اغسطون یو ما په تو تبدل ارزو چې بدله بشي زمکا غیر ارضیه سیاذ زمکه نه د ازمکه او یعنی مخ د ازمکه په بدل شي ولې ځکه چې قیامت کې به انصاب عادل انصاف کې په مخ د ازمکه معنی ګونو نشینی د ازمکه مخ د تراکا کې به مخورتو اچي آو مڼاتېکه ځای اشغال کړي زمکه او بدليږی دا خلک بچرته نه اشغال هم ختم شو زمکه نه بدلی دا مخ با ترا که بل مخ بولوکی پاک مخ بیگونا و یوم آتو بدل آرزو چې بدل بشی مخ دزمکی سوا دی مخ نا و سماو آتو اولار بشی اسمانو نا اسمانو بلار ش ختم بشی و بر ازو خکار بشی دا الله اللہ تا چه ولی زوروار نینی بنا فرمان پا دا ورد مقرر نینا تعلیشی بی پات کروکی او کمی سوند آگی من قطران د گوگرو بای وادر شہ او پټه مخونه د اغیلر اورو دی جل الله د پاره چې بد نور کې الله ار یو نفس ما کسبه د تاګی ذکر دی یکنہ الله زری صاحب کون کله هاذا دا د رسول کتاب د مخلوق تا اخر کی بیا دا و دره سوره تراوستا تبلیغ قران اورس وا وریون درو بی او چویر او پوشی خلق انما ہوئی الہو واحد جیکنن اللہ کا ارساد او بنواخلی اقل من اور بسین